بحسن النبي الذين جعل الذين جعل اللههم دا دواقاتي لارشاب في توحيده كما قال تبارك وتعالى في سورة الانبياء اللات من الذلات لتاب التوريه والذي ارسل روحا الى فمه لاشارت تام حید دیوار ثنا ولذی اوصلهم الى دين ل اشه د تو وَالَّذِي أَرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ وَلُودُ إِلَى قَوْمِ مَا لِإِشَاةِ التَرْحِيدِ وَالسُنَّةِ والذي أرسل شعيبا إلى قومه لإخراج النقسان في الميزان كَمَا نَقضِينُ الْقُرْآنَ وَلَّهِ شَهِدَ التَّوْفِيدُ وَالصَّنَّ وَالَّذِي أَرْسَلَ دَاوُدَ وَرُسُلَهُ وَيُنَصُّ وَيُبَوَّأُونَ سَوَائِدَ رَائِمًا وَاسْمَعِ لَوْن فَاقَ وَيُبْ وَإِذْ ذَرِ يا و يا عليهم وعلى ابط وتصنيما لاشات توه والذي ارسل رسولا بعده محمد قد بن بنى الله ما بي ليبهي عبو على الدين كله ولو كره المحتركون فَوَالَ لَوْ أَفَالَ إِشَادْتُ حِيدَ وَصْنَنَا وَأَنُ نُظَلَّ عَلَيْكَ فُرْقَانَ لِإِشَادْتُ وَالَّذِي خَلَقَ أَصْحَابَهُ لِيَعْنَتِهِ فِي شَاتِ تَسْوِي الدَّنَنَا وَالَّذِي خَلَقَ الطَّائِرَ إِنَّهُ باعو والالمتجتهين علماء الحق باعو وضعتم وضعتم الى يومنا هذا لإشاة التوحيد والسنة والذي وفقنا لجماعة إشاة التوحيد والسنة واللنا وجد مشاء ايه ما كن جدال في لا. أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا امرا كتاب ان زرنا لحي لك انت يا جن لا بِإذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه ل ی س ا ر ی ه ل ح م ز م ا عزت مندو معززو مکرم ما د الله رب العالمین د کلام مقدس مطہر او معزز باکرام کلام یو آیاتی کریمه او د جناب محمدی عزیز صلی الله علیه و سلم یو حدیث مبارک اور اسونو میاش درمزان مبارکتا تقریبا کم زائی کی او کم مجلس کی او کم وقت و زمان و مکان کی چمع علماء اکرام بیانات کی قدی میاش نو تقریبا او تقریبا فضائل دا رمضان او فضائل د قران بیان او پکاروند زکا چې د قرانه او دو رمضان مبارک یو اعلاء اور اقواء تعلق دیو بلسرا چی آت تعلق او مناسبت از من الشمس تولی دنیا تا ظاہر دیو چی رمضان المبارک دا دمرہ بہترین مہینہ او کوم را بهتريين مياش داوبر زيده وجنا او ديا اصلي وجا او مقصد سده زدا چې الله ربو له زاد پدې کې مقدس او اعتن هرين كلام چې په کلام الله رب العزت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په کله اعلان کې خلک تا چې وا کلام الله علی سایر کلام ته فضل الله علی خلفه دې چې الله رب العزت کلام فضل فنورو کلامونو فنورو کلامو بانده اغاد داته ده نتسن خود ده رب العزت وزیلت کو مخلوق بانده او ظایر خبر اللہ قرآن کریم و ده خبر ناطق او شاہد ده چلیتا کمیس دهی شیعون ده اللہ حس بسل مشتا اس مثال ده الله رب العزت نشتا نق ذات کو صفات کی نوچ ده الله کی فضیلت د قران کریم ده فنور کلامه نباند نو او مقصد ده چې څنګه الله مثل نشته دا سده الله رب العزت د قران کریمه مثل نشتا تدې واجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس قانون مقرر قلبه اوتی ارشاد مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دی نبی علیہ الصلوۃ فرمائی کہ کلا عمر زما یو فلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمایہ و حدیث تاسو لراغے تاسو مقل راغے محاو عدیث مبارک زماع آدھ اللہ رب العزت فکلان مقدس بانده با پیش کری کہ چری دعاللہ رب العزت دکلان مقدس صرا موافق و او مزمون دعا عدیث ده جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده حدیث موافق ده قرآن کریم سراؤ نبی علیہ السلام ویقبولی کئی وردمی قبل زکر دیگ کلام مثل ده سرشتینا اولمائی کرام خصوصاً احناق رحمہم اللہ اگوی د کوم ملګری طلبه او علما دي او دوی ته پتره احناف د اصول فقه کتابونو ټولو کې لیکي سارا د دینه باوجود د دینه چې اکثر اصول د فقه اغا جوړ شوی دي د مسائل فروع یو د لیکن مسائل, کی کی مسائل فروعی کی کی او کی چطاره کی پيو بل باندې دکو پر فتوا نشي لاغو زکله امام شافعي سه طرف ته يو دليل واي بل طرف ته بل دليل امسائل فروعی دي دا لې کی کم امام کم طریقه کوي ااده صحابهو نه او صحابهو نه منقول دا او صحابهو د ځان نه کړي اغي د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوردل دا لیکن باوجود دا غینا علماء کرام چې مسائل فروغه دي لیکن احناف وای نه چې کالا یو طرفه قران راشی او یو مسئلے فروغه یبن دلالت کوي او دا مساله فروغه یوي لیکن په هغه کې حدیث کې بل طرفه اشاره وی نو هغه مساله کې با اگر چې خبره واحد د نبی علی سلام صحیح حدیث راشی په حدیث پر روایت باندې جن خامنه چې دغه دا پلان کې عربي د روق د کېده شد د روق د دا پلان کې شیاره د خپل تشیوتہ لار سمکړې او نبی علی السلام د روق جون کړي پر روایت کی شیاره روایت راشی نوب یادون اوا زای کې عمل په قران کریم باندې کېږي او حدیث په یاو پکې تاویل کې چې موافق شي د قران سره او په نګېږي نو حدیث په پرهوضه شي او عمل بد الله کتاب باندې موجود دي طلاب علما او نور ازرات نن تاسو تاسو کولی شئ د شاشه نواهله د شاشه شاشیو کتاب د اصول شاشه چې څومره پورې سي د نور الانوار دارانګې مسلم ثبوت اصول بزدوی دارنگی توزی تلوی دارنگی ذکر کئی اون دا مسئلی چی مارکم اپنی داده او غیم اس او زمون دا خصوصا دا امام یو مثال بتازدار کم بیاقبل بیان شو بکو مسئلن یو ما شم یا ما شم دا او اږي یو زنانا اما شوم دیو زنانا پيوسکل د بلې زنانه خپل مور نه دبل اوس د داري زنانا اولاد په دبا حرام دي او دله بنيګه کې نه شو ورته دادی امام صاحب مسلک دي اگر کی یو غټ وری دی بھی. یو غټ نیو غټ وری دی بھی. دا مساله ده بل ترته امام شاکري هم الله حديث پېش کړي آوائی جنا, گوٹا, لز گوٹا دا سنین دا او وای کنا 300 ګټه 100 ګټه 10 شنوږه یا 80 ندا او یو ګټه دو ګټه 10 نو پروا نه خیر د کوي امام ابو حنیفه رحم الله اغه جواب کوي او داغه اصحاب احنام رحم الله او وای کنا بایو قران کریم کې یو لفظ موجود دی یو آیات کریمه کی و امهاتکم اللاتی ارضعتن پتا سو باندې هغه مه د حرامې د رضای مه نش تاسو له پیدا پس بس ختمه خبر امام سره وایي مطلق ویلې ځان نه یو ګوټي دو ګوټي د رې بس الله ویلې دی اس اوارادیس کے بتاوی لکھی گئی او بتاوی نہ کیږي او اارادیس په متروفې پر خودي وشل کېږي په ایبا د عامل نه کیږي عامل بدل الله په قران کې سره د دینای شي مسالای فروغیته مسالای او د شرک یا د بدعت په تو په دغه په یی چامن شي لیکن بیان تر دې قران کې نه خیال دې چې مسائل د اصولو او هغه اصول چپا اغیبان دی ایم ای مجتہدین احناب حناب مالکیان او شوافر طول متفق ہوئی نو پا اغیبان دی اولی بیا قرآن کریم دی ترجینی اولی با قرآن کریم سر آغا نشیطا لدے زمائی ذت مندو قرآن کریم اللہ رب العزت دی دم پارا را لگلیو چپا دی بان مخلوق د خپل عقیده او د عمل اسلام کې کچاري قران کریم موجود دی او بیا یو څړې بل طرف ته توجه کړي قران کریم په باب د عقایده په بل مفصل له مخې دمه اپ غیر الله ابغى حكم وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الله رب العزت په امر تولو فرقتا جدا الله نے علاوہ تا سولت ترتب الحكم او منصب قورم حاکم حال دال چ الله رب عز تا کتاب بالکل مفصل را لګله تو اصول د ایمان کي تو اعتیاد کي قران كريم اس يو لفظ بچاتا محتاج نه او کوو صرے ته پلی اعتیدی اصلاح او غری دا عزت مندو دالاد کلام مقدسنا فَلْهِدْ جَرْتَامِ اسْلَاحِ نَشِمْتِ زَكَئِ امام مالک رحمه اللہ فرمائی لَنْ يُسْلِحَا لَنْ يُسْلِحَا آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا امام مالک رحمه اللہ ارشاد فرمائی چِدِ دِي قُوم اَوَا اَخِرِي تَبْقَا اَخَا کې کم خالق راضي داغي خلقو اسلا نشي کوله اس شي نشي کوله مگر هاغه شي به کوي کم خ... کم شي کی د امت د اول اسلام کړي وای هغه څه یو ادا الله رب العزت قران ادا الله رب العزت قران او قرآن, قرآن, قران کریم کيم الله رب العزت وای کتاب انزل <&سلام> <&سلام> آه <&سلام> <&سلام> <&سلام> <&سلام> مبارک لتو فر جنناسا من الظلمات الى النور اے زمانہ محمود پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تا تام ستا دیوٹی ستا اصل کار دی دپار لا گولے دے کتاب کن انزل الله الیکا اے زمانہ بوپِ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تلرا آغا پہترین کتاب عظیم الشان کتاب تنوین دفارد تازیم علماء پوئے گی ما تلرا آغا پہترین کتاب یو عظیم الشان کتاب دا کتاب لا ریب فیهی دا یو عظیم الشان کتاب اس شک نشتے اس تعدد و شباب آغی کی نشتے لا ریب فیهی شرح پای کې دا به ترين کتاب ما تو دید پار درکل دې لې تو هر جنان من الظلمات الى کتن خلق لرا او با او با سے دو تمام او تیارو نے او با سے تیاري دو ياري دو او باسی سے تیاري دو بدعت نے او با سے سمرت ياري چي پ دنيا کي رسوم باطل دي دارنگ بدعت سمرچ دي اگر نے او باسي او باسي له تو هر جان ناسا من اول ما اے محبوبا وی باسی لیکن وی باسی چلتا ایمان رلاتا اوه ایمانو کومچی الله رب العزتو قران کریم کې بیان کړی دی زکه زما عزت مندو چرته هم ایمان نشی راتله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد موجود دی علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کوي او ایمان من ترکه من جبار قسمه الله ومن ابتغال هدا عن غیره اغلاه اللہ اے خلقا علی رضی اللہ تعالی عنہ بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ارشاد مبارکو بہترین ارشاد نکل کردے آو اے من ترکه من جبار چاچ دا قران کریم پرې کودو د تکتبو د ماجنا جبارینو جبار یا م مولاد که او یاسکا اغا جب بار سیاده اسم بار مولاد جب بار ان سوک چی زان تا تکبر کیوای سوک چی زان غرور کی گنی پری خودو ودا خلق لیو نشوی دی دی چرتزی دی دی فاروان دی تسید دی قیانوسی شروع کری دی خلق کم طرف تلالل خلق چر تلالل لیکن دی خلقو لا تروسا قرآن کریم پسی لگیا دی تکبر دو ودن پری خودو قرآن کریم وستید سړیا نند ډیش دور دی نند س دور دی د 21 او د 25 دور دی دا تمام خرافات او وحیات دی په سي اولګي دل پر خدای د الله کتاب من. تارکمو من جبارن قسم الله الله با تاسو ټوکړي ټوکړي کې ختم به کې یا دعا یا جملې یا دا نبی عليه سنت والسلام فرمایې یا الله چې دا قران کریم د تکبر د وجې نه پری خدای وزن غټوګا یا الله ټوکړي ټوکړي کې دی انسان لرا ټوکړي کې وا منبتا الھودا ان خیره اول اللہ چا چ دې قران کریم نا بل طرف ته ہدایت تلاش کو چې زو غزم زما پدې قران کریم کې ہدایت نشتا یا ای دا نظریه چې ته ہدایت د باربا لا رب العزت او بل کتاب را لېږي دې قران کریم کې ہدایت نشتا نبی علی سنت او سلام فرمای یا خدا دا چې جملہ قول کا دا کسب الله بمرا کوي چرې دې هدايا نشي مونتله او بیا یا جملې دعايا کا نبي عليه الصلاه والسلام فرمای ان او الله الله يا الله يا الله دعا کوي نبي عليه السلام خيرې پیانا غواړي سوخ چوي هدایت بل زاي کې تالاش کوم مان نه بل تاغلو خدا او مغير هي او الله الله يا الله يا الله شاجه قران كريم نا بل تر په هدايت الله اشکو بل تر په دلاله د دنيا يو غټ تزي بل غټ تزي چر تزي چر تزي لکهنه الله د قران كريم اواز کوچتيږي را خلق وتر علي را شي مبلغ د قران لید یادې زکه الله امر کله د چې بل له او نزیل ایلی کامر کا اے پیغمبرہ اُرسو اُرسو تبلیغ اوکا اوکا لیکن تبلیغ با دوہیاتو زتلیاتو خوراپاتو دارانگی تورو بکواساتو تغتغیب بانی نا نا نا تبلیغ اوکا اوکا لیکن ما او دلالا الیک امر رب کا تبلیغ بد دی قران کے تا تا چراغ لدے تا کر علی دی او کا تبلیغ د او کا تبلیغ د دے نو عرب مالبخ دی یاد ہے خلق کر را شی را شی زدا اللہ کتاب ہم لیکن نو اینا اللہ ایت کو قران کی نشتا زدا قران کریم درشنا مطمئن نیم نبی علیہ السلام فرمائی من نبتغ الہدا عن غیره او اللہ اللہ یا اللہ چاچد قرآن کریم نا بلتر افتا ہدایت تالاشک یا اللہ گمراہی کی یا اللہ گمراہی وَخُلَوْ مُبَارَكَةً دَ جَنَابِ مُحَمَّدُ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دَ عَدِيث مُبَارَكَ وَسَيِّن رِوَایَتَ سَعَدْ عَلِيَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ نَمَنْ قُولِ لِكِ سموخ یا اللہ آدوا با قبلی کی آنا قبلی کی دا ایمان دے چا دوا با قبلی کی زمان دا ایمان دے چا دوا چار تا� نرد کی دی نبی علیہ الصلات او خصوصا فباب القران کریم کی او بطریق اولاد قبلگی ذکر زمون مشاہدہ شو کمو خلق شد الله رب العزت جو قران مقدس خلاف کړل یقینا امون الله رب العزت پدیلت عمر کې مونږه الله رب العزت مونږه او بولم پلس تر غوځیکلو دا غي انجام الله خدا سے خراب کړ پای وخت mondo نبی عليه صلوات و سلام تعالوي كتابن انزل الله اليك يا محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم دا کلام مقدس ما تعالی د دې در پارا درکړل دی چې تو خلق تا مسائل توحید او سنت بیان کړي لکه سوچ تمام انبیاء بیان کړي دا وګره حود علیہ السلام وګره فتق الله وحتيون چواد توحید او سنت ولید نوح علیہ السلام او افتت فلناها و اطوئون چواد توحید دو سنت اولیدا شوهب علیه سلام توقورا او افتت فلناها و اطوئون اغام چواد توحید دو سنت اولیدا او یری گی یعنی د الله اومنی و اطوئون او زمان تابی داریو کئی زکا ده هر یو نبی تاری که ده آغا وقت خلکود پارا سنت وید د هاري اون طريقه د خپل وقت خپل کو د سنت وی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رب العزه ارشاد فرمایي بیان کا بیان کا لیکن بیان بے بیاداسی چه پسدا پسدا بیمار تو مر اے محمد عربی بیان کا دا سلا بیان کا لیکن بیان داسی کا پسدا پسدا بالکل صاحب بیان کا ساب بیان کا اس کگلیش پکی پرین دی یو گوٹ والا پرین دی گوٹ گوٹ باندی سفا سفا دام سلا بیان کا سنچی تا تا حکم شویده حکم سنگ شویده قل یا ایوها الكافرون کافر تا کافروا مسلمان وخفض جناح کا وصف جن احکل المؤمنين لكن مؤمن تعدل وذرخ کا تکائن مہربانی وسرو کا کافر لری کا دانا مؤمن راجو راجو کا دانتا دوجہات رزمای زکن بعض خلق زمنگ بارہ کی خلق صخ بی ادب ہے صخ بی ادب ہے تیزی تا تا لشم صح بادب منغو هم صح ادب نافی او صح بیدبن صح ادب نافو او صح بیدبا و مين صبحی جدا سمجھا کہ وہ دا ناں جہات مختلف تھی الاعتیبارات مختلف تھی سنت او واحد من دا اغا بچی بچی گوار داماشو من دا دیزای او اغا موحیدین چکم نخلق زامن اوان او موحیدین دی اغای سر من داس ادب سر ملاوی گو هر یو د خپل سر گل گنو دخپل سر گل گنو لیکن بداتی شمکورت موی خورت اغا من داس سپک گنو داس سپک چی سپی را تخخ کاری دا اغا بسخ او بداتی را تخنخ کاری او ولی را تخنخ کاری ذاتی د پولی پٹی جنگو اچھا سرمو دا پولی پٹی جنگو اچھا سرمو دا پولی پٹی جنگو اچھتے نا دا چانے او روپی وارو نا دا چانے او پیسہ وارو ہاں دا اللہ دا او دا پیانبر پاک صل اللہ علیہ وسلم مسئلہ چکو آغام ترہا رسولی دا دا سنت مسئلہ و بیانو زکا بیدتی تا سپک بورو نبی علیہ السلام پر کم شخص چه ده بدهتی ازت اوکم ده بدهتی ازت اوکم ده ده اسلام جڑی او لڑونی جڑی اوصول اسلام جڑی لڑای ده راجع او اغسر امداد و کچه زده سر امداد ایسلام ختمو زکا نکو پیام باری باب کوئی نبکی ازت نبکی ازت ایوصول یو غٹسو بی تیر شوی ده زمانی آوائی چه کم سڑی بدهتی تاو گتل او هغه ته او خواندم د پاره چې دا بدعتی خوشاله شي ا فرمای الله رب العزت بعد د زړه نه د ایمان نور و باسي نور د ایمان نور بت الله او باسي مونږ ایمان نور او باسو ذات اکبر لټقات خان د او تا کشیا تان د خان د او تا موجودی تا چې چا تان د خان د او تا مونږ نه من با خان د موحدین او دا مونږ به په تان د ملاوی ګو متتبد نبي عليه الصلاه والسلام تعال فرمایو او ته خلک کریم باندې او د پاار درک دی ل توري جننااس ب زلومات ال لیکن په خپله د ځنا اختار پهې نشته به تا صرف بیان دیاي محمد عربي اوور سو دا ممسله او که نهې دا خلککو نو نهدي لیکن تا باې بیان دی سا اختیار ک دا چې تاغوی ته دایت کې ازې رام ااس غفارات العزیز الحمیدا لیکن ہدایت دتیا رونا چروا با سیر رणा د تو هیتا رणा د سنت دا بدل الله حکم سرویز ک لا تهدی من احبابتا ولكن الله يهدي من يشاء تا په اختیار کې نشتا د چا لار نشي خو د صرف لار خودل شي سوق المقصود تارا سوال نشي هدايت ور کول او توفيق دا اختیار دا الله ده دبل چا په اختیار کې دانشتا محمد عربي است الله کار صرف لار خودل دي خلقت لار او خيا دا می درکړل کا داسې کتاب دي انحو ل تنزيلو رب العالمین اغه بزور اور بادشاہ مهربانا بادشاہ را لګل دي او نزل به روح الامین داسې کتابو عظیم فرشته جبرئیل امین اغه لرا راول دي لکه بیا داسې کتابو هي هي. نزل به الروح الأمين على قلبك تاقا معزز صلباندی محمد عربی ته اشاره ده زړه جناب محمد رسول الله کلام د الله راوړل د جبريل امين داسې مقدس کتاب ده بیا داسې مقدس کتاب چې دغې بارکي جناب محمد رسول الله صل الله عليه وسلم تا الله رب العزه ارشاد فرمایي واکا ذالیکا او حینا الیکا روحا من امرنا اے زما محبوبا تعال رمایو روح درکو دا زما کمال دے یو روح می درکو قران کریم ته وے قران کریم می درکو روح مت سو کوي چې دا روح نه زادا څو چی تاسو جوړایو کړی د جدا د جوارو جدا دارنګ می وی خړی جدا کیلی جدا، سیوان جدا، سبزیان افرائی، هر سو مختلف کسما، دا دا جسم غزا دا دا دا جسم غزا دا، دا جسم غزا دا، او یو غزا چې جسم اللہ قوت او تقویت ورکئی، آده اللہ رب العزت کتاب دے، روح لیتا پتی اتباروی شی دا دا روح غزا دا تو پا دیبان نکپلن او تقویت روح لورکئی، تب گوری روح دادی سر بیتالی چې بای دې په ما تاسو سود کو زماروغه غندره الله وې نه به روح پاک کا زه جنا کو الله وې نه روح پاک کا زليواتت کو الله وې نه به کې پاک کا غلاکم اللہ وی نبی کے روح دی پاک کا علا حاضر قیاس شرک کے اللہ وی او باس ادا شرک دسولانا روح دی پاک کا داد روح زادا وکذالکا اوحین الیکا روح من امرنا ما کنت تدری مال کتاب ولا ایمان اے محمد عربی دو دی روحنا دو پانی کریم نا تا ته مخې چې زما کتاب بیان څنګه کوم زباده ایمان بیان کوم چې ایمان به څنګه ته بیانوم تا ته اس پتنوا والا کن جان نهو نہدی به بن شاؤ من عبادنا لیکن دا قران کریم دا من غا ہدایت جوړ نور مو جوړ کو د دې پارا چې من خلق ته دې کریم په ذریعے سره آرناد ایمان بیان دې ایمان بیان دې کتاب او پایو دې د پارا غللې بعد زرات وای اتفاقات مې پکې زین بنا وی تعلمن الايمان ثم تعلمن القران ته چواته جو قران درس وکينه دو قران درس م ختمو دشمن مکوا زیاته مکوا الله د وی ی روي سو هادو نو ویلی چې تعلمن الايمان ثم تعلمن القران چې مونږ اول ایمان څخه بیا مو قران وکړو صحابهو چې دا وی مونږ اول ایمان څخه کو او بیعبا قرآن ازدکی نویمان پسی گرزی گرزی گرزی گرزی گرزی مرشو قرآن ازدکی هنگی هنیمان ازدکی زکا مانیبت غل هدا و مخیرشاد دا محمد عربی تاوستاوئے مانیبت غل هدا عن غیره اضل لغل چاچی دا قرآنی کریونی بل طلب تا هدایت تالاش کزو کنو ام زما اوستاس کنو ام زما پلار کنو یا خوزمیدار شو او حکم وقت مر ما غونه دی وې نو زما محمد عربي حدیث ته اوای چا چې د کریم بل طرف دا دایت ہدایت تلاش کړه الله دې ګمراه کړي لیکن مخکيو ټکې نه هغه دا حضرت نوې فصددنا به فصددنا به ایمانا مخکيو درې موږ ایمان راو مطلب دا دی او بیا مو قران دتو دو قران ته ذریعہ سره موږ ایمان مضبوط کو اگر مخ کټک نه کبا اکابر و یاونس اصاغر ها ټولو پره په دې فص ددنا به ایمان پیغمبر پاک سره مخ کې وای دی کما دا روایت ده ایسو کې نه وای ټولو راتکه جیب کې چول زکه فص ددنا به ایمان عوام یا به قران او قران کو زمان اصلي دشمن ده لایاذ بالله زمان سره خپل نه دښمنی وا لہذا او چې چا باندې مبلغ بدنام شي حضرات کو شروع شي پلانکید جماعت او حکم مبلغ دو قران او قران درس به کو لس رفیخ غتی ور تا بیا نی ور شاباش دا یقینا د خطر خبره ده د خطر خبره او دی پوری خلق دو قران او سنت پر اناکه خپل ایمان ته منسکو زما ایت زمن دو سما دا کتاب ده دا, دا زما ده ستاسو ده تا خدا الله رب ال قرآن دی او صور چلی دی دشمنی دی زر دشمنی کئی اللاوی قسمه اللہ زبیر ٹکڑی ٹکڑی کم دی دنیا کی اللہ دومر او شر مول او اخیرت خوش اخرت اخیرت خوش دی نه تلی ندره او بیا گنڈے کئی یاو بیان ماندل تاوکو او او بیان یقیناً چی ما سخت کرد لیکن او بیان که ما دا چی خبر نوکر ایکم چی آزراتو مشور کرد لیکن کله کله سختی ب کله کله بسختي کې بعض احکام بدللار بعض وخت کې بدل نرمي چې کم کار دی نه کوي سختي نه نو حضرت مشورک ل بیا زما اور مهترم مفتیر شه زمان سر دلته ورا کولا یو حضرت ته د ترویج کو چېغه جماعت باندي بند کړل دي او بیا جماعت ته بیان لامل کوي الحمدلله زموږ باغ مينار مسته او بیا حضرت ناسب زمان mehnat او زماده دې مال ګور مهنه تا چې ناستې ما تا سو ټول مسلمانانه دا نه دفاع څنګه سربدای کاری په خدای میله قسم چې یو ځل دا مساله درور رسیدا او قبولم نکړا او دا غینه پس نوم ګنده اوپر قرآن مغاور حدیث مغاور ده زه غنوم پیغمبر پاک یو الله وایي چې ټوکړي ټوکړي کوم کالا ته ځان ټوکړو ټوکړو دوت ټینګو ټینګ شي ککلاته نشته مونږ خدای الله نه زما و زما د ملګرو کار الحمدلله الحمدلله اغا د الله رب ال عزت قران کریم مقصد خود لنی بیان کله کو د خوب دیږي اپه کیږي زما و زما د مقصد د قران کریم مقصد خود لنی او ته وای ته تیان جوړه ته تیان نه شو بلرز بیا کی نه ال تکي کی نه ابیس تہ بناستی ني ګيره د غریب راغلي نسو کچا عمر کې کینې او مدرسته نه جوړ کې مدرسته ولی جوړید الله بندا اصل مقصد لترغيب اور تو ورشه بچي ورشه ورې د الله د قران مقصد ذکر دا خدا صرف یو وړي کې خدا هیپس کو د قران کریم سره راغلي نه هغه د دیدو په راغلي چې ما علم کې آسانتیا شي اجر کو بشکره دې کې ډېر خبرې دي مموو د الله سره به ما فوق الاسباب ته چاره ائच्छा نه مدد نه صرف الله نه واړي دا هزار په دې دلته کې کومو چې به لريان خبره نه کوم دی وايي نبي عليه الصلاه والسلام قبر کې ژوند دے دے زموږ کید تا خبره سره ما الزامن على سبيل التسليم او من لیکن بیا وای نه هر مورو فلر کوي هر مورو فلر باندې ساره ما هم کار عمل پېښ کیږي تان پته لګي موهر تام په کله به سماده زوی دنیا کې شکه نبي عليه السلام تام پته لغي او اغي خلق له په تګرونه کې دعاګان غواړي چې لار شي تعالی هم دعا غواړي بل او دعا غواړي دعا د خبره نه مکمل علماو لیکلي دي خصوصا د دی دیوبنديان دیوبنديان کوي مشرشید احمدي ګنگوي رحم الله رشید احمدي ګنگوي رحم الله په تالیفات رشیديه کې ذکر نور کتابونو کوثر دي بیا دس کړه دي لیکن رشید تالیفات رشیديه کې موجود او دا حرام دي بلہ مغواو بای چکم کار نی صابت نی صابت صحابو نا قاولان فعلا تقریبا نئ ثابت نئ ثابت هغه بنکه اگر کا هغه ظاهرا خکر ول نخکاری خو خکار وین صحابو پیغمبر او تابعین او تبع تابعین او ائمه مشتابین او علماي حق بکړو چنه دے کړي تو وینکه دی وای نه کاو به دوا با د سنت با کو شومی بخروع، سلویختی بخروع او بیا خاکی گئی ویدی سلویختی را دمکو دا تقبل پرچاری گئی دی سب پرچارو کم دی شومو پرچارو کم دی سلویختو پرچارو کم زمانو پرچار دادی دی قرآن دی سندن بل منگ واو زمان حضران تو خیلی دی خبر کن مسلمان لوروي. دو مسلمان او د پختون غیرتی خزاوی دو مسلمان غیرتی خزاوی پا اغیب پردو آچوا او غیرت پکراوالا او کور کی وطوا یکینا دو اینا مالا با ده کوروالا غاو لیگی چسا پیدالا دم واچون مبیع با داغی اولاد خکی کی اووالا باندل صدا مجی تا تا اللہنی دیو جو کل المؤینینی نی اغدو والا من ابسواریم والا او دین زینتا هنہ ستا منگواؤ یو بازار کی بڑواتو بی یو بجماعت کی بڑواتو بازار کی بڑواتو بازار کی بڑواتو آتاوستمالونی قو تبصیل تا ضرورت نشتا یو جماعت کی جماعت کی ناس تی پمیراب کی ناس تی دا مدرسی کوٹاگو کی ناس تی دا جماعت کوٹاگو کی ناس تی مال اداغر آرہا نوونه د جناي د مور نوونه مور نوم باندې څه کې دا ته چا لري ته خو نوم نهسته کې د مور نوم راړه د جناي نوم راړه زبد التاويز وکم تا عدل تکی صاحبانو ته پنجاب خبر نه کوم غواړم چې تاسو وېتادونه یې یو صاحب یو دا خبره و کیره د دین ازال بچې په دې غرض یو صاحب تاویز کو تاویز یو مالګره دې کې ناشته غام ختمه یو بل ملګری تاسو کو ما په سره مال ته اوس پیدا بړواله کارم او بړوا تورب دي بیا یو بل صاحب صفه زغم استاد دې کلیږي هغه حضرت وتاوی زر روپي راګي زکه دا زب صاحب پرانو ته مشک باندې لکما مطز پرانو ته مشکو باندې چولکم هغه بیا کار خکای زر روپي اصول او مشک و ذاپران چه تا زیار و مارکر را را یقید مشک و ذاپران و تشان رنگی و کی. سایب الار تعویز و الهو که تعویز سی سنت خدا نیش تا قرآن سنت به خدا نیش تا آقا تعویز اوشو او یقینا د تمام شد آقا سمارا و نتیجه دا رو بطا آقا سمارا و نتیجه دا رو بطا دو کسانو زنا وکړه زنا او یو پیرانه سوپېره وکړه زکه سهري جادو کوړي منتري داسې نه پالکانو تا وښنه کیږي چې مونږ وو په اسلام کې دا تا ظالمه چې ګډي نو لاس ته اری اری کا ختم کا ختم کا او لرګیو چولې کین د الله دین متاسنه بل حضرت ناس کو یو ځای کې او دا شی شروع کړه کلا یو واټیا د سرانې چکوې دن یو ځاګه شی وو او کوې دن یو ځاګه شی وو یو ظالم او کوې دن کو کوړو پټ جادو باندې ما کا او چې کمدنو بل ځاګه کید او کوم بل ځاګه تعویذونه اولیان کو او دا غین کمدن چرګان او غړی او پیسې والے او دا شی شروع کړه سمایې ستمونو مونږه او دا ما ته تیر خبر دی بیا به اشاره کوم لیکن زوس مقصد د دې تیارونو د خپل د فارغ لرځ د 16 د 11 قرآن کریم چې چار پا د ایمان دا کو در نه او نه کې قرآن کریم چې دومره چې نبی علی السلام و من شاء له القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اتسائلينا دومرا بهترین قران دومرا بهترین قران نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي څوک ته قران كريم او د مشغول شو او د الله رب العزتنا غوتو ته سميږي دي قران كريم کو الله وايي بچې سمرا نووالی نووالی او بل تراب تا ټول خلګواळी دا غي ټول نو به تر شه اب از دل اور کوم علم دو قران باور اور کوم علم دو سنت باور ورکم او بیا بي عليه السلام فرمایي اگر رزو دو قیامت پر اس باندې چې ډیر سخت تر وزوي يقالو لساحب القران اقرا اقرا اے قران کریم والا هر آن کې تا چې دا الله قران د خپل سینې سره جوښ کړو خپل سینې سره د جوښ نیولو عمل د قران کریم باندې کړو خیر جا دا حافظ په کې داخل نه اوسره حافظ ته مراد نه دي او عامل کو قران وي زبر په هماره پاک پته کې کوم حاضراله دا چې زه ګړې ګمو خزنېم ګړې ګمو ټول شم خزنې ټول کله خزنې بیا ګړې ګي دا وبقنی په هر آن کې په قران کریم عاملو کوو شت مسلله قران مې دي ایز قران هم د قران و مو ټوله رسنا شته دا قران کریم هم نه ده من پدا شخال کوم را کو خدای شته پریدو من دې چانه نه واړم کدي جمعه ته من بن بل جمعه زمون جمعه سره مسله سره تړلې ده نه هغه دې حضراتو چې بس جماعت جوړ کیده جماعت په ذریعہ باندې پورا کارخانه جوړي جماعت په دوره جوړيو کارخانه به څه جوړه کړی پیسې راټولې د کوم خدا مقصد نه من منبد الله د توحید مسلا او د قران کریم مسله بیانو نبی علیه الصلاه و السلام به او بیانو کې او غنچ به شرذلي تبا او چغه به ولا الله الرجل يحملني الى قومه اي خلقا اي خلقا تاسكيو كسو داسشتا چې ما ځان سره خپل قام او قوم او قبله او کل یو ټبرتبو زي چې زهرتا د الله قران بيان كم لبل له كلام چې زوطا د خپل رب کلام بیان كم زکا فئن نه کوور ش من کله مرببي پې شو زما خیل زما خدانان د الله قآ من کله دی زما د رب کلامې من کله دی چې دا برته نوایي د اوس وای که نه سیه هر ځایې قآ اوقرآ دی هر ځایې قآو هو هر ځای کې بهقرآ اوقرآي اوس خبره خ مش اناءال الله. زما شیخ او زما د اساتذو شیخ شیخو القران د پند رحمه رحم الله مولانا محمد طائر نور الله مرقدو کله چراتو تو عبد الله سند رحمه الله نا اغه د مړب دي مزا پښتانه ډېر سخت قوم دی نه پریسهاله زګه اوسم استاده ماما ای استاده ماما زوی لیکن چې تص مسائل ټیټ کئ او لچک پتنی خپل بده خلافی بدی بده خلافی تربنه توځي شړينه تپه دا شړينه ماما ور شړينه یو تپه دا ش베 دا نور نه پويدل او الحمدلله زپه دا شند نور نه پويدل زکه زبينه ز سپا و دواي بيدتيان پسوکويږي د بيدتي د قران کریم خدایشته ما کوملګرو توي اوس درسونه کیږي چارچا پیر زمو ملګرین کی دانور حضرتون کوي او خدای مه دې قسمي چسړکی د بيدت بویند بویند دا قران, قرآن, قرآن کریم صرف درس کولو نه ترکه طرقې نظر وکړي مسلې ته ډګورې مچ دیس وایو دیس وایو صرف انداز ته وګورې واندز د قران کریم په پټه لګي چې دای څنګه قران بیان نه وای دای څنګه قران بیان زمون چوری چنیو دا الله قران زګ یو چا نه ما ته غلا الله وقفاته ده ما ته غلا الله وقفاته ده زمادیر او تاذر او تا دغه الله وقفاته ده مولا موليان نه یو خو چا نه یو او زمو چې په کومه طریقې سره صرف اغه انداز آد حقانیت نه خلا ټول باندې مخالف نبی عليه السلام بچغه ووله وي اي خلکا اي خلکا اشتداس سوکو چې ما ځان طرف پر قومه قبلي تا ګوزي قريش د الله کلام منکل دي او نبی عليه الصلاه والسلام هم ته هستي بعض حضرات وای ودا چې قران و, و جنگ جوړشین ودا متکلم کې فرقې دا متکلم کې فرقې نبی علیہ السلام انتے متقلم بسو پیدا کی؟ ہا ہا سوال نہ پیدا کی گئی سید الانبیاء انا سید ولدอาดم لا فخر لي ذک تمام انسانیتو نبی علیہ السلام فرمائے ذ تمام انسانیتو انبیاء دی کو اولیاء دی کو شہداء دی دو طول سردارم سردار لیکن زما فخر لشته صرف په تور حدیث نه لیکن پاتوري پخارون نوام اغه سيد الانبياء اغه منته او يو روايت کي رازي نبي عليه صلوات و سلام ولاد دي او قران بيان او مساله توحيد بيان هي منيب راوي دي روايت کوي ويسو برات نبي عليه صلوات و سلام او زسار ولاد ته قرمه کوري د حج په ميدان کې سوغ نبي عليه صلوات و سلام به پګټ ويشته چا به نبي عليه صلوات و سلام تکنزل کوي چا به نبی علیہ الصلوۃ پمخ مبارک چهره انوار باندې خار یا چلو چا به پې تو غاڼې ته پله هاي هاي هغه پليتي تو غاڼه واه د محمد عربی صلی الله علیه وسلم د چهره انوار سره موافقه نبی لیکن هغه خلق نو معاف کړي اړې تدکم زنه متکلم رالې قسم په خدای دې بیان کړه تا پمخ کې افزل تراو په سیور کولی شوې مونږ دې وبنديان د او باندې ته د او باندې سپاپ مخکي اف پسو کریم باندې حجرات اخليو ته د کلو کې چرګې پشان غلی غلې ناشته کلو کې چرګې باندې باز خلخ خپکیږي خپکیږي وایې کمن سو ته د کلو کې چرګې په شان ناشته نو مونږ څه چلو تا په بیان کې زموږ قسمي کټ خلقو پری خو دی پری د سوال نه پیدا کیږي سوال به نه پیدا کیږي چې تا پری دي د محمد او نوح عليه السلام ته و ګره اوای ما وته رزش په چلو ولې او عجوبو نتیجه دار و ته چې دی به مان تثیدل نوح عليه السلام مخلس په پیدا کی سوال نه پیدا کیږي خلق بدوډه لیکيږي څو مخالفین او څو موافقین لیکن الله دیمون موافقین را کراولي نو دا چې کریم چې حافظ د تبا صاحب د قران تبا ویل شي چې چې په قران باندې عمل کړي اقرا اقرا اے ولا ولا اے زما بندا مطیع ولا قران کریم او رتقي ورتقي خيجاد جنت په درجه باندې خيجا ورتل کما کنتا تردلو فی الدنیا سنچی بتا آرام آرام سرا لستا پا مزم زبان لی دا سی مزی مزی سرا قرآن ولا اوستا منزل فا ان منزلکا عند آخر آیت تقرعوها استا منزل آغده کمچی اخیری آیات راشیزا استا منزل لدوم رب